Benvinguts senyores i senyors amb aquest informatiu del dia d'avui amb aquest dijous 14 de maig en el qual repassarem alguna de les converses que hem mantingut aquests dies amb diferents persones l'Olga Sarkós aquesta dinamitzadora cultural de casa nostra avui ens parla de la seva experiència personal amb el coronavirus i també de com això afecta a la seva feina i a la feina de tants d'altres artistes de casa nostra ens ho un moment al Club Atlètic Palafrugell. Ho farem parlant amb en Josep Massa, que ens oferirà la visió d'aquest club, també, des del confinament i des de l'estat d'alerta per saber com està l'actualitat del Club Palafrugell. En tercer terme parlarem dels festivals d'estiu, d'alguns d'ells, perquè molts, la majoria, han hagut de cancel·lar pràcticament, només el Caprotxa Festival encara no s'ha pronunciat, però n'hi ha molts altres. Un dels que n'organitza més és en Xavi Fortuny, des de RGB Management, de la Sala de la Mirona, passant cap al Festival de Begur, el de Cadaqués, eh, la Capella Festival de Girona o el Black Music Festival. Amb ell en parlem també en l'informatiu del dia d'avui. I finalment ens ho tornarem uns minuts a presentar-vos un llibre. Aquests dies de confinament és dia de lectura. I per tant, què tal si donem la mà a una jove promesa de casa nostra que ha escrit la seva primera novel·la? En Jordi Jové ha publicat La mort de l'abat, una narrativa històrica basada en l'assassinat de l'abat fa moltíssims anys, molts segles, de l'abat del monestir de Sant Cugat del Vallès. Tot això és el que avui us oferirem a l'informatiu de Ràdio Palafrigel. Comencem, com dèiem l'informatiu, la primera aturada la tenim amb l'Olga Sarkós, dinamitzadora prou coneguda de casa nostra, amb molta feina que es realitza en l'apartat de d'Ameinada cap a molt altra. Ella ens en parlarà a continuació perquè volíem saber el seu punt de vista sobre la situació actual, com això ha afectat a la seva feina, com creu ella que superarem junts aquest coronavirus. Sí, no, no, no em considero una persona pessimista, però realment, almenys en el meu àmbit, en l'àmbit de, de, de la cultura de racioral, teatres, biblioteques, escoles, eh, no m'imagino treballant fins a passar de la primavera que ve, eh? O mm -hmm. que... A mi em preocupen les notícies. Veig que torna repuntant segons quins llocs i també eh, a països on te semblava que s'havia erradicat. Hi ha qui diu que s'ha fet una enquesta de que tindrem eh, un altre cop confinament a finals d'any. O sigui que una mica estrany tot plegat, no? Sí, estrany i no estrany. És, és a dir, la situació és estranya, però no és estranya. A mi no m'estranya com... com... Tal com ens comportem els humans amb el poc respecte que tenim pels ecosistemes, per la natura, com, com, com passem de tot i ens creiem que som els reis del mambo i que estem per sobre de tot i de, i de tothom, doncs en aquest sentit no m estranya que siguem on, on, on estem, no? Però sí que és estranya aquesta situació, que, que de cop i volta voldríem aquesta immediatesa en, en la salut, que es trobés ja una vacuna, que es trobessin els remeis... I, i les coses no van així, no? Tot necessita el seu temps, el seu ritme, els seus estudis, la seva investigació i llavors aquí ja nosaltres hem de ser molt responsables i, i saber que depèn de nosaltres, això d'aquesta responsabilitat de dir, si t'estan dient no facis això, doncs no ho facis, no? El món de la cultura és un dels que més pateix, però bé, de fet, com deia el meu amic en Cyril Torres l'altre dia que l'enrevistàvem, eh, ja saps que també ella va molt directe amb aquestes coses, la, la cultura pateix sempre, no només ara. Malauradament, és així, sí, sí. Com ho veus tu? Uh, quin és el teu dia a dia ara, Olga? Uh, a part de la, de la feina que fas habitualment, òbviament no la pots fer, per tant l'has de fer des de casa, molta bella, no? El meu dia a dia, a 12 de maig, a data d'avui, és molt diferent. A 12 de març, que és el primer dia que vaig començar a no treballar, o a 12 d'abril, o sigui, he passat per per un gairebé una muntanya russa de, de, de situacions diferents i per sort ara puc dir que sí que tinc encàrrecs de sessions de narració online o a través de directe o a través d'enregistraments de vídeo que curan passar i que les biblioteques o consorcis, etc, escoles aniran penjant a les xarxes eh, socials a les respectives xarxes socials o que es podran veure en directe a través dels canals. Això a data d'avui però eh, dos mesos en darrere, és a dir, el dia 12, a eh, les 9 del matí rebíem una trucada on em deien aquesta tarda no pots venir a treballar, a la biblioteca on havia d'anar, però la biblioteca estava oberta i el servei estava obert. Això per mi era com... no, no ho entenc, què és dir, no? O sigui, si tanquem, tanquem-ho tot i tanquem-ho tot. És com ara, tampoc entenc la situació, és a dir, hum, hi ha feines que pràcticament van aturar aquells 15 dies Sectors, vaja, no, els sectors no són més importants uns que els altres, no? O sigui, en definitiva és això, tots estem allà mateix i, i totes les feines s'alimenten les unes de les altres, així és entenc com hauríem de viure en harmonia, no? Per tant, tampoc no entenc perquè... Sí, o sigui, ho entén eh? per mesures sanitàries, etc. però vaja, no, hi ha certes coses que se m'escapen. Que no... serà difícil d'entendre, no? Incongruències seria la paraula. Sí, sí, sí. I en el teu moment hi trobes, però per, per això et dius que la cosa ha millorat bastant de, de fa dos mesos enrere i fins i tot fa un mes enrere. Ho veieu una mica més eh, amb positivisme? Uh, mira que et deia que no em considero pessimista, però és que ara mateix tampoc puc ser optimista. És a dir, la situació és aquesta i no puc ser optimista perquè, per exemple, el mes que ve uh, les feines que de moment tinc... Uh, els costos d'autònoms són el doble que les feines que podria facturar. Per tant, o mentre més feina o evidentment hauré de declinar aquestes feines perquè no puc pagar eh, per treballar. És que és, és absolutament absurd. No? Eh, amb la qual cosa, clar, positiva o optimista no, no ho ets perquè, en aquest sentit, eh, perquè des del govern no s'estan prenent unes mesures com diu pels autònoms. La segona quinzena de, de març eh, es va pagar íntegra. I llavors això és... no s'entén, no s'explica tampoc, no? Bona. Sabem això que deia, eh? de la cultura, que, que està com està, etcètera, etcètera, sí, sí, sí, però és clar, si tu atures aquest, aquests 15 dies, a tothom, però no, no parlo només per mi, o sigui, has d'emetre de unes mesures que digués, doncs, eh, no es pagaran hipoteques, no es pagaran lloguers, no es pagaran autònoms, i, i com a govern has de ser conseqüent amb, amb, amb els decrets que tu també emets, no? Dona, però si tots els governs del món mundial han dit que els autònoms sou el més important del món i que us ajudaran de tota manera. Bé, bueno, ric, ric perquè ja he plorat abans. O sigui que així no, no podria riure, perquè perquè no, no és així, i no tots els autònoms som, som el mateix, això també és veritat, perquè clar treballo per administració pública, bàsicament, no sigui que, que, clar, no les situacions són molt diferents no? i afortunadament puc, puc tenir també certes situacions, m'imagino l'autònom que té un lloguer, de ser horrorós l'autònom que té un comerç que té un estat de gènere allà i que no, pot, que no pots anar a treballar és que... però vaja per això dic que que entenc que, que, que en encara la meva situació eh, no, no em puc queixar en aquest sentit no? mm. Això, de cap manera ens ho hauríem imaginat eh, tu has parlat de, de 12 de març o 13 de març una setmana abans, el 5 de març, no doncs, n'havessin pas imaginat de cap manera que podia passar això. No, per res del món, no, no, no, no, no, no, i mira que això, per feina voltes molt, vas vas a molts llocs, i recordo, la, la... és curiós, no, això, les últimes converses amb, amb la gent amb qui t'havies creuat de, de biblioteques, etcètera, eh, el diuen res abans que, que passis tot això, eh... Teníem una activitat per a adults i, i el noi de l'organització deia no, no, no ens podem ni fer petons ni, ni donar la mà, no? I clar, jo m'emprenia com una mica, ah, vols dir, no sé, de debò, perquè clar, és, és impensable, no? Que no et puguis saludar amb algú, és impensable més en, en feines que són socials, part de la teva feina és aquest contacte directe amb el públic, no? La conversa íntegra amb l'Olga Sarcós la trobeu aviat a les xarxes socials i també a la nostra plana web a www.radiopalafrugell.cat Aquesta ha estat la primera aturada del nostre informatiu, però no l'única perquè ara mateix el que anirem a fer és parlar amb Josep Massa en Josep Massa és treballador de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell i també és del Club Atlètica Palafrugell Per saber coses del club de com ho estan vivint contactem amb ell i en parlem una estona Josep Massa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 I així successivament, doncs, fins, a, fins a completar les deu proves aquestes. No m'imagino que m'expliquis com es fa el menjador de casa el llançament de martell, per exemple. I ja, el, el, el, el llançament de martell no forma part de la prova combinada, però per al llançament de disc, doncs, ja no me'n recordo com ho feia, però hi havia una, una, un, gest un gest tècnic determinat el doncs, que l'anava repetint unes quantes vegades. Igual que, per exemple, per saltar perxa,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 vaig estar hora, vull estar una hora donant voltes a, a, a la taula del menjador de casa, doncs, bueno, si la teva ment està prou preparada, doncs ho pots fer. No? Déu-n'hi-do, Josep, quines històries. Eh, suposo que ja a nivell més, més pràctic, una aturada de gairebé dos mesos, els esportistes l'han de notar, i, i molt. Eh, ja ho feu quan esteu fora de temporada, a fer una aturada de competicions, però suposo que cada dia s'entrenen d'una manera o d'una altra. Eh, això es notarà molt, no?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 La companyia d'en Josep Massa parlant del Club Atlètic Palafrugell i també de l'àrea d'esports, òbviament, com hem dit abans, la conversa íntegra a les xarxes socials de la nostra emissora i a radiopalafrugell.cat La tercera aturada del nostre informatiu en el dia d'avui va cap als festivals d'estiu, que en tenim moltíssims i que omplen d'alegria, de música, de ball, de cant etcètera, etc de moltíssimes coses al eh, nostre estiu, totes les nostres setmanes. Però la majoria d'ells s'han quedat, eh, en Orris, han quedat cancel·lats. Una de les persones que més hi treballa és en Xavi Fortuny, que a part de la sala la Mirona, en BRB Manejament, porta diversos festivals a casa nostra, a part de discogràfica, de música, etcètera. I ell se n'en recorda, no només dels músics, sinó de tota la gent que envolta aquests festivals. Bé, a part dels músics, o si sigui, parlem molt dels músics i posa molt de l'accent als músics, però a darrere de tots els músics, fins arriba a dissenyadors, publicistes i tot això, hi ha una quantitat de gent que, no, que només estava treballant per la música en directe, pràcticament, mm -hmm. i també s'han quedat eh, així, en la inactivitat absoluta, no? Home, ens, ens referem, a veure, som un sector, precisament, el de la, el, dintre de la cultura, el de la música és eh, un dels sectors més ben preparats per assumir eh, desastres, en el sentit de que, home, és un sector que, que sempre ve de, la, ve de la misèria, de la precarietat, que sempre lluita per fer amb molt poc el màxim. Per què? Perquè està molt carregat d'il·lusió, d'esperances, etc etc. I estem acostumats a lluitar des de, des, de, des de la trinxera, no? Jo crec que sí, que ens en refarem no sé qui, quin serà el procés. Això és el que ens té entretinguts en molts debats interns, molta informació, molta especulació molta gent vol saber, és molt, molt normal. Eh? De fet, estem en una societat molt, molt influenciada per la immediatesa de que, que volem respostes eh, sobretot. No? És a dir, hi ha un accident d'avió i immediatament ja volem que ens informin exactament de quines han sigut les causes i tot volem saber tot ràpid. No? I a quins passa el mateix. Eh, aquí va afegit que, que, que les respostes eh, són bàsiques per a la nostra vida, no, no només per la qüestió d'informació. Eh? Són bàsiques, és a dir, què passarà? I estem aquí pendents de què passarà amb un reality show, una mica surrealista. A més, té, la, té, té la, la circumstància que és mundial. És a dir, no havia passat mai, no havia viscut que hi hagi una cosa que afecti eh, mundialment d'aquesta manera. I això ens fa per una banda doncs, bueno, tenir una sensació de, de gran catàstrofe i l'altra de no estar sols. És a dir, ens està passant el mateix que tothom no? Aleshores, ostres, és una cosa, que... una novetat mundial. Bé, no estem, o sigui, això ens uneix, però després dintre d'aquí també hi han diferències, és a dir, parles del sector cultural, el primer afectat, és el primer... abans de... De que es decretés l'estat d'alarma, ja vam prohibir dos dies abans la Generalitat la... que les sales de concerts eh, programessin. Eh? És a dir, un dia o dos abans ja vam haver, que també portem la Mirona, dic perquè també gestionem sales, doncs ja vam haver de tancar. Aleshores, com, això serà, i també tenim la sensació de que serem els darrers en què podrem tornar a fer concerts normals, d'acord? Ara especulem a veure si, encontres contra de normals, doncs podem fer alguns tipus de concerts, no? Bé, s'ha generat tot un exercici d'investigació sobre el concepte streaming. És a dir, clar, com que estem confinats no? i estem tot el rato amb les pantalles, els mòbils, els ordinadors, nosaltres com ho podem fer? Bueno, primer els músics tocant des de casa eh, de mil maneres, no? transmetent un cop més no? de que ens agrada tant la música i la transmetem i bon rotllo i je-je. No? Però al darrere hi ha eh, gana i que s'han de pagar les coses i, i que hi ha gent professional. No? Perquè la música té, té, té això, no? que, eh, que té una part professional, i una para mater, o sigui, hi gent que la música, per ells, és, és, és una, una afició i, i punt. I per altres és una professió. Aleshores, bé, bueno, sempre convivim amb aquesta, amb aquesta afició nostra que per alguns és professió, convivim amb això, amb aquesta, no? aquesta dualitat entre professió i, i, i, això, i hobby. Bé, bueno, estem, eh, estem aquí i bueno, anava mm. i anava a veure com evolucionem. No? Home, com tu abans has, has comentat, efectivament, eh, em referia al món musical en general. Jo també m'hi puc dedicar, o m'ho puc veure inclòs amb això, o gent que, que es dedica doncs, a fer els muntatges dels escenaris amb els concerts en directe, com, per exemple, aquí a Palafrogin. Sí, sí, sí. Tenim la gent de Sonomax, o tenim la gent que els porta amunt i avall. Jo també ho noten els taxistes que van a buscar els artistes, eh, també. Sí, és, és, <laughs> que, és que és un el, volum, de gent... el volum és gran. Hi ha la consciència de que el món de la música remena tanta gent i, i fins i tot tants diners, si m'ho deixes dir així, però remena tanta gent i hi ha tanta gent vinculada amb això? Diuen diners, això, la subsistència, sí. Bé, bueno, no, crec que no, no hi ha això. Mira, precisament ara estem fent en aquesta, aquesta setmana una enquesta des de l'associació Art, que és l'associació de representants, de mànagers i promotors de concerts de música en viu, no? Seria l'associació del professional de la música en viu. Però són realment eh, tres figures que són els, els representants dels artistes i el, els que organitzen concerts. I aleshores hem, bueno, hem tingut la iniciativa de dir anem a posar en valor, anem a quantificar, anem a explorar eh, quin és el mapa exacte de tota la gent que està vinculada a la música en viu, en concret a la música en viu, perquè hi haurien molts altres conceptes discogràfics, etc. No? Però la música en viu, anem a posar los en valor. I hem iniciat una enquestra això, que demanem a, tots, a la gent que treballa amb els nosaltres, promotors, maneres i representants, doncs, si estan associats, quin és la seva realitat, quina és l'afectació que han tingut, eh, quin és el volum d'ingressos que tenien el 2019 i que serà un volum molt semblant al que deixaran de percebre aquest any. I això ens donarà unes dades i una informació per posar-los sobre la taula i de dir, escolteu, el fet de no fer concerts, la, la, la música en directe, exactament, té aquest pes específic, econòmic i social. I, i això és el que estem iniciant. Bé, és a dir, el sector de la música també és un sector atomitzat, en el sentit de que són molts tipus de música, i molts tipus d'interessos, i aleshores associar-se i fer coses en comú sempre ens ha costat molt. En el teatre ha sigut més fàcil, en el cinema, altres tipus de, de, de sectors culturals, però la música ens ha costat molt. Ens portem molt bé entre nosaltres, però a l'hora d'organitzar-nos ens costa molt. Crec que és una oportunitat perquè ens posem en valor, perquè ens fem la foto, fem una mica la, el dibuix i el mapa de, de qui som i, i que agafem consciència, que tothom agafi consciència de quina és l'afectació la, que, que tot això tindrà en la música en directe. Escolta, Xavi, ja que, ja que hi som, Xavi, eh, m'has parlat ara d'aquesta unió. Els músics, els artistes ja ens han demostrat, eh, perquè ho veiem contínuament a les xarxes, s'uneixen, tenen inventives des de terrasses, vídeos amb 300 uh. persones. Els que envolteu i els que escavavoteu d'això també eh, feu coses o voleu fer coses? Quina és la teva perspectiva, la teva idea? Fer coses per difondre? O no, per difondre no, no, no. no no, no, no el músic no. fer, no? no. Bé, bueno, jo estic en una, una actitud que no sé si s'ha de fer alguna cosa <ríe> o aturar-nos. Eh? Jo, jo, jo el pregunto d'això a dir, clar, ens posem a, a, a cantar i a fer coses en directe com si no passés res. Bueno, sí, que estem confinats com tothom, no? però bé, nosaltres som feliços si fem cançons. Oh. Potser hauríem de dir, ei, estem pringats. <ríe> no sé, no sé si... A veure, això és una qüestió d'iniciativa particular. Jo, personalment, Penso, bueno, des del primer moment vaig veure que està davant d'una catàstrofe molt, molt important. Nosaltres tenim, doncs, vari, diverses activitats, eh, dins del musical, és a dir, gestionem la sala de concerts La Mirona, fem festivals, tenim segill discogràfic, editorials, representem músics, màneges, manejaments, és dir, tenim bastant, el ventall el tenim bastant bastant clar, eh?, de, de, dels diferents sectors i de seguida vaig veure que estava endavant d'una catastròfica i que s'havia d'aturar la sangonera, diguem, no? És a dir, de cop s'acabava tota l'activitat, no? Ho vaig veure, la foto, no? Llavors, clar, ara és un punt de dir, a veure, en què hem de pensar si no sabem el que podem fer? És a dir, són tot globus sonda, no? És a dir, de, de coses certes, n'hi ha poques i van en contagotes, és a dir, surten al BOE a les 12 de la nit i l'endemà, oh, doncs mira, sortit això el guai, vinga, anem a analitzar. Què podem fer? No, sembla que la fase 4, que serà aproximadament, o creiem, el 24 de juny, potser, eh, podem fer concerts a l'any de lliure en llocs que asseguts i cap i 400 persones, però hauran d'estar subjectes no? a un protocol, que tampoc sabem que, què vol dir, que no, no sé una limitació d'espai, és a dir, podrem seure dos persones juntes que siguin parella, una família de quatre podrà seure junt, o hauran d'estar separats, o les cadires han d'estar separats, no sé, eh? és, és, és complexa. Mm -hmm. Entonces, clar, pensar i crear i, i, i tenir inventiva sobre el futur incerc és, és complicat, no? Sí que comences a pensar, doncs, dius, bueno, de, de, de totes les coses que estàvem fent, en, en quines podrien encaixar aquesta idea abstracta i indeterminada que ens estan enviant sobre el que podrem fer en un futur que encara no sabem quin dia serà. No? Perquè els concerts la gent pensa que Va, demà hi ha concerts. No, no, demà hi ha concerts no. És a dir, hem pensat durant temps, o sigui, hi han concerts que hem anunciat i hem posat a la venda d'entrada vuit mesos abans. És a dir, la preparació de tot això necessita temps. Per tant, en el moment que tinguem claríssim el que podem fer a partir d'una data, aleshores ja hem de pensar ja bueno, en clau de programació. I després ens trobarem un altre problema, que és el dubte que se'n planteja bastant. Eh? És a dir, depèn del que duri aquesta situació i l'afectació que sigui, de què tindrà ganes la gent? No? És a dir, hi ha molts plantejaments de dir bueno, doncs després es poden fer concerts amb streaming per salvar les pro programacions i així ho eh, podrem fer. Ja, però quan la gent pugui sortir fora de casa, l'últim que farà és anar-se'n a casa a veure un concert S'anirà a la muntanya a passejar. I és molt normal, és el que faria jo. Aleshores, això de l'estreaming... No? Això de l'estreaming ara és super útil. ara és superclar, no? Però quan ja sortim tots al carrer amb... i puguem sortir d'alguna manera, astres, tornar a, o sigui, a, a tancar-nos en una pantalla crec que no serà el més important. I la segona cosa, el segon dubte molt important, crec que és en quina situació econòmica quedarà la població com per en què gasta el que tingui, qui sigui, no? Però serà per anar a veure concerts? Doncs oh, no, no sé, és a dir, quines són les prioritats? Per tant, el que nosaltres teníem previst, és a dir, la quantitat de públic que pot anar a veure un artista eh, en aquell lloc determinat, en aquelles zona determinada, en aquella època determinada, comença a ser ja molt, molt tèrbol. En Xavi Fortuny en sap un munt d'això i, per tant, amb ell hem acudit també per que ens expliqués una mica com és, com ho veu ell, aquest món dels festivals, de la música, de les discogràfiques, del manejament dels concerts i dels festivals, en definitiva, que ja a l'estiu ens comencen a acompanyar tots nosaltres i aquest any ho tenim una mica clar. I, com dèiem, per acabar l'informatiu, que avui una mica més llarg, tenim un jove escriptor de Vidreres, concretament amic nostre, que ha publicat el seu primer llibre, una narrativa històrica, una novel·la eh, molt real, ambientada en fets absolutament reals i que segueix eh, pam a pam el que va passar a la història. Això sí, amb alguna llicència, aquell eh, mateix ens explica la conversa que va mantenir en Jordi Jové, ha publicat L'amor de l'abat. Si aquest llibre el podeu trobar a través d'internet i si no, ens podeu contactar nosaltres que us el farem arribar. L'amor de l'abat, Jordi Jové, de què va aquesta història? Bé, doncs, eh, aquesta novel·la és, és una novel·la històrica que està basada en fets reals, són uns fets que van passar a Sant Cugat, en el monestir de Sant Cugat, la nit de Nadal del 1350, quan anaven a fer la missa del Gall. Van entrar, van entrar tots els feligresos a l'església i això per anar a la missa, però d'aquests que van entrar, un grup va anar cap a l'abat, el va atacar i el va matar. Mm -hmm. I això és real, això va passar. I la novel·la comença, doncs, ja amb l'abat, que ja l'han mort, i han de trobar... Arriba un cavaller que ha de fer, diguéssim, una mena d'investigació a l'estil de les novel·les policiaques actuals eh, sobre, a veure, ha de descobrir qui ha mort l'abat, no? qui ha sigut i per què, i, i agafar-los. Hi ha molta novel·la històrica d'aquest tipus i la veritat és que a mi ja t'ho dit abans quan hem conversat de que, que m'encanta. Això me sona el nombre de la rosa, eh? una mica. I aquestes coses... Eh, eh, tant de bo un molt temps arribessis a ser amb l'Humberto Eco, eh? Uh, tant de bo, tant de bo. D'on que diguis això del nom de la rosa perquè precisament jo aquesta, aquesta història no la coneixia. I la vaig conèixer arrel d'un article que va escriure a la revista Sapiens mm. i, precisament, el titulava El nom de la Rosa Català. <ríe> també això em va cridar molt l'atenció. Molt bé, doncs tant de boia, t'ho dic jo, que continuïs amb aquest camí perquè el llibre és espectacular. La pel·lícula també, però el llibre és espectacular. Uh, sí. D'on te vas treure, tu, la història verídica, segons ens expliques? Suposo que és el monestir de Sant Cugat del Vallès? Sí. Mm? D'on te la vas treure, aquesta història? Sí, eh, és el monestir de Sant Cugat del Vallès, que llavors ja era el monestir de Sant Cugat, tot i que el poble no es digués Sant Cugat. Llavors es deia Octavià. Ara, l'únic que conserva el nom d'Octavià és la plaça que hi ha justament davant del monestir de Sant Cugat, si algú ho coneix. El monestir davant té una plaça, i aquella és la plaça d'Octavià. I és l'únic que es conserva d'aquest nom allà a Sant Cugat. Com deia, la vaig conèixer a través de, de la revista Sàpiens, i era el lloc que dius... Bueno, d'aquelles coses que et queden en un calaix fins que al cap d'un temps la mateixa revista Sapiens un cop a l'any eh, organitzen unes festes, la festa Sapiens, i cada cada any la fan en un lloc diferent. I un any la van fer precisament allà al monestir. I dic, ja està, ja és la meva. I va ser arrel d'aquesta festa vaig anar, feien portes obertes, vaig voltar per tot arreu, i allà va ser quan vaig començar a preguntar, a veure, a, a, a, on podria trobar més informació, no? I llavors em van començar la gent d'allà del monestir a parlar ja d'algun historiador, d'algun llibre, i entre els llibres i els historiadors, doncs al final acabes documentant-te el suficient com per poder fer la novel·la. Qui són els protagonistes d'aquesta novel·la? Uns protagonistes, alguns dels quals, o la majoria dels quals, també són personatges reals, tot i que tu, com a bon escriptor, t'aprens les teves llicències. Que m'has dit que no, no, no eren moltes. Les mínimes possibles. És a dir, jo he intentat que... Des de les meves limitacions, potser, perquè no coneixia tampoc allò, va ser tot el que se, es coneix del cas plasmaron a la novel·la. El que passa que, bé, una cosa és que se sàpiguen detalls i una altra cosa és com lligar-los la manera de lligar-los és, diguéssim, més la part de ficció. Que la manera de lligar-los no és una altra cosa que és el mateix camí que fa el protagonista, aquest investigador, diguéssim, aquest cavaller, que ell va investigant i diguéssim que el que va trobant són fets reals. Però, clar, la manera d'anar-los trobant, això sí que és la ficció de, de, de, la, de la investigació. I, i el, el cas és que aquest personatge, ja des que vaig començar a escriure, ja el tenia més o menys pensat i es va anar desenvolupant, fins que, eh, documentant-me, vaig trobar amb un, un nom, eh, que era en Raimon de Rovira, que, de més, va existir i va estar vinculat eh, al cas, i vaig dir, doncs ja està, ja, si fins llavors havia tingut un nom per a aquest personatge, vaig treure aquell nom, vaig ficar-li el nom del personatge autèntic per donar encara més autenticitat a la, a la novel·la. Perquè aquest en, en Raimon de Rovira, que és el, el protagonista de la novel·la, és un personatge que realment eh, va, va, va existir i el que va fer va ser el rei. En Pere III estava a Perpinyà i les notícies del rei que les va enviar cap a, cap a Barcelona i cap a Terrassa i Sabadell qui va portar aquestes notícies eren en Raimon de Rovira. Clar, jo quan vaig trobar-me amb un nom d'algú que realment estava vinculat al cas, dic, ja està, ja tinc nom pel protagonista. I, doncs, bàsicament és això. Són elements reals, lligats amb la ficció perquè, a veure, tampoc tot el que va passar tampoc se sap. Jordi Jover doncs, autor d'aquest eh, llibre, un eh, llibre que es diu La mort de si us agrada la novel·la, la narrativa històrica, és un vostre llibre. Demà, per cert, parlarem també al matinal de Ràdio Palafrugill del darrer llibre, presentat en el dia d'avui de Rafael Nadal, el prolífic interessantíssim escriptor de Gironí, que ha tingut tant d'èxit entre nosaltres. Bé, doncs fins aquí l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell, aquestes converses que hem mantingut el dia d'avui que ens han acompanyat, que ens han portat a les paraules de l'Olga Sarkós, d'en Josep Massan d'en Xavi Fortuny i d'en Jordi Jové. Demà hi tornem ja amb Rubén Arranza. Salutacions de Rafael Corbí el nostre servei de notícies cada dia de dilluns a divendres a la una del migdia i a les set de la tarda i totes les informacions diàries i al moment a www.radiopalafrugell.cat als nostres canals de Facebook de Twitter i també de